Aizu, Barkatu, kobratuko aldiazumese mesedez? Bai, banoa, segituan ekarreko dizut kontua. Zen bada? Ea ba, bi garagardo eta bi bokabilo, zortze euro eta iruro goita zentimo. Tori, Barkatu baina ez daukat kanbi horik? Lasai, bereala ekarreko dizkizut bueltak. Artu? Eta eskarrik asko. Zuri, agur...